eta lehen berri bat asteko, ez, gaur, ez da, emastearen eguna, emasteen izango da bai, bederen, emaste bakar baten egunari eta bakarrik beste naz. Hari, hori no ez deuskerietaz ez da baidan harina izela errango duzu, eh? bai, itzek garrantzia dute, eta ez, Atzo erraiten duen bezala, ez da zuen emazteri besta hon erraiteko eguna. Burro kaleksikoak behar dira eraman beraz eta gaur horrekin asikoniz beraz. Singularean emanez emazteren eguna, alde feminino bakar bat gordetzen duen hitza delako. Azkenian, kontsideratzen bagenu bezala, irudimen indartsu kolektibo bat balitz bezala denek partekatzen duguna, hortz emazte bat, sentziblea, ederra. Eta ez padea, ala, dena egimerdola ere ertasun estereotipoa hierantzoteko, isila, haula, indarigabekoa, eta baserak kongi egiten dituenak hala ere. Bon, hala ere hori da, lustuki, borrokatzeko eguna, emazteen nazioarteko eguna. Emaztea erraiten erik, estereotipoak gorro dira, horrengibelean, eta egununen helburua emazteen borroka ainitz hauen ada, estereotipo hauen austea. Generoak sortzen duen determinismo horie gatea. Ezta emazten edertasuna txalotzeko egun bat. E emazten langileen nazioarteko eguna ere bezala izenatzen alda gaurkoa. joa. Denak ez eralainanari? Ez, Edo pixkat, hala ere. Ez uste dugun lekuetan behintzat, ez bainan diatoria hor da ere enpresabatetako emazte langileen mobilizazio batetik abiatza maita martxoaren sortzikoa, mila behatzion eta behroi tamarrean. Eta gaur, justuki munduan emazteen gireba eguna mugimendu bat bada, mundumailako mugimendua jarraipena argiak egiten du aienu egunea dena atxemango duzi. Eta après une hote da. chekchista au polit bat eskaini cheni egun Jean-Pierre Pernot ama toi egunakari mais c'était n'eguna telesailean Pernot du été fait eta aur les egiten zituztela. Eta hor, Ashida et mais c'était aurik Gabecoa valimasida sous les sat coupable sateco baita langabezia frantzian partez. Nolaz, ba, berak espikatu duen bezala, emazteek aurgutu egiten ituzte gaur egun. Nolaz, gizartean emazteek ukanduten leku garapenagatik. gatik. Presentzia desberdin bat. Hots, leku geio hartzen dute. Eta ondorioz, edo ondorioz uzena aurgutia go, ikaz leku poko burua berriz apalduko da. Eta beraz, klaseak eta eskolak estea behartuak izanen dira. Simpliki. Uri bai dela informazioa. Acrimed Question qui est pas si anodine que ça mais qui est très importante. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi? Bonjour Fleur Pelerin. Savez-vous vraiment pourquoi vous avez été choisi? Parce que vous êtes une belle femme issue de la diversité Peut-être parce que aussi vous êtes compétente. Est-ce que vous le savez vraiment Eta bar eta bar, orola da terdiko bideo bat bizikuntza egina dena eta zenbaki batzu ere maitan dituzte ondoan, Gomiten euneko Itamarra Francesch Televistan emasteak dira, 150 gizonak, calculatu tutto ere les sombat minso siren platoetan gomit zirelarik eta hartu dira Ijegio Tiago, gizonei comparatu eta fenomeno batetaz, eleo hartu dira, fenomeno batetaz gehiago mozten direla emazte izlariak eta bar, eta bar, bideo interesgarri atxemeten handuzena akrimeden web gunean interneten beraz, klik klik, eginez Den bichtaputz utz huts, <todos> Laster gurekin izango dugu Marko eta Abraham puenxobal deitu artista aipatuko dugu, bere Barneko gauza guzxiak ateratzeko gi batean joka batean etxi da behatzi egunez mugitu gabe artista hortaaz eta besteetaz, laster gehiago beina lenik entzulearen iritzia maisanar belbide zuritza. Marksuaren zorttza. Nazio arteko emazten eskubideen eguna. Bimila jamazazpian, oraino pizkor eta behme gauden agazoek erroak bakna eginak dituzteladik, emazten ukatze eta mezpretsuan finkatu dikako baldintzetan. Gizone de emazte, donek guretuak ditugu agazo horiek, gure gogoetan, aurreiritxietan, ohiduretan, normalak balire ezelak. Eta obidur eta azkontzientzia zeha hoinda zaila? Obidura taldatzea oraino zailago? Eta guretua ditugun eguneroko bisibaldintzek kontsumoari, biruari gutxatzea gaitu zela funtsesko bisibidetaren ugur usatuz. Egun zer da baloratzen dena kontsumoa, birua, beste dike zaipa. Ez da miran. Az politik Hola, Sr. gogokak a vituena, boroka ke bilituste, me deixira zure boratekunat, nola bas txertoa diren delako la droit de l'homme eskubidetarik. Olen probujan deia, iaztu zen eta sten eskubideak bideratu, baina eskubideko du lepoa pomos sozial. Le, le giak biziaren kudeantza gisonekon du ematea, ixo. Bas akiten manunikazio ematea guisonelmenta finkatzeko, ezkuntzaren bidea. Liburu zahagetako egestuak oraino behme zirela, hana nola, hauk demoran, meska gaitaren lenpe, ezkonduta senagaren lenpe. Hemazte batek ez ezakkeriundik ere bere burua gobernatu. Ara. Beraz, nesken ezik eta asko demoraz, familiaren eta elitzaren elizaren da. Gero irakurtzen eta idazten ikasteko ahana mantzioten. Berantxago, Goiago konailean bainan kasu gutikoera bainoa palako hatik, egin eh? zonet gaina atxik dezaten. Mila beza atxik egunta hoita laudean, aitxila mendean eskentzat, gutikoan lan mail bera, bakalore arte. Mila beza eta egunta hoita amezoztian, neskak ere universitatean sartzen ahan. Enazteak menpe beste bestekraa estudizioi baziren ere, ala nola kontrazeptzioa, abortua, divorzioa debikatuak izan ziren. Lanak ere bere gizako kaiztudien behmatzen zituela. Lan lera kobideak sindikatuetan paktea hartzea benetatuz, gizonen baimenik gabe. Beti lanik eta egunere lanberaren zatsaria egunetarek horita zazpikakos gizonela baino alapalago. Eta nahure beretik. Goi maileko eta ardura duranetan emazte gutxi. Hau gen, erien, xaharren ardura emazten gain. Etseko lanak oraino, Ene tarike hitu taitea se mastengait. Una azter baliogabetzeko bestelako orde molde azter bat ba azter dabil. Enesteni azte chura nola azaldua da medio ta publikizatean. Balioga be ergier gisoren da zerabezata da sergustean. Uji denak agitu semeastegi hegena kemaiten, nen aztearen kudeanzan porta hartzeko. Beden bugaren estimua aldeguz mendratua, ekonomikoak eta ke ga hasio gero mesme mendura baldintza horietan ez merego merelean kontzientziako zuzitako asamblagan eta talekoita hasi emase txurra eta mesh pretxoa gaitu berri guztiola utzela utzakor xena tuan 125 deputatu unzadic hamabiz ez civilamikal si 1956 so hamairu daste Zea TV bai leal hirutan eta bigisan taspimaste. Men gastea, gizonen esku, gizonen modua. Emasteke zehut egan baluke, baluketela diz. Men gastea erdia izanez. Dolan saitpa ere gizonen gorputz indarra emaste zer inpetatzeko. Men gastea hand bat isiri gokatzenaz bortizpedia aspiratuz. Bortxaketak utzedo ...zoktsi ezagun bat zuen gannik, hamarretari ksoi biziragunaren gannik. Bortizkeriak berreo eta hamar mila biziragunaren gannik. Eta bortizkeriak eginetarik hamar makarik lehenta eza ekartzen. Azkoa gazorunatik. Haurak, kornila, noradio, aterbe, toki eskashik ez eta bax. Hiri eginetarik emazte bat ziltzen da ondorioz. Gure ikagean aldean berean, berean, azken hameta okte altan, hoitamat emazte moldu altan hilak. Gari hortala behitzen diren eldarretaratzetan, ahurt jaba jende, zer egan ahidu horrek. Bada bide egiteko, tenka hortarik ateratzeko, jasirik heziketatik, nor bere buruan ezagutza, eta, eta bestearen abertmatuz, iragene respetuan. Ez gira hortarikari eguneroko, egunero hauretarik, haste, pornografiak azkar bere bidea egiten dutela, interneten bidez. Jende tasunaren bideak, egun Ni zaindu bilte bidar. Palita keo bigo goe tare lotzia. Joizina amel. Maixan, ah, belbide ginuen milesker zuri eta laster jakin intzarietarekin. Gai horrekin ere segituko dugula, sejak laurden gutitan, gehiago instituzioen eta bayonari begira jarriko gira, gaur be mazten borroken nazioarteko eguna dela eta... Eriko etxeak zer egin duen eta zer egin lezakeen beste erri batzu adibidezat hartuko ditugularik bainan orain gure estudioetan sartzen ari da gure artista. Are, intzina? Hintzina. Markoa, txaldeon? A, txaldeon. Nintxazidea? Bai, nintxa, nintxa, hemen, hemen. Ah, bai, ordelegan edu nintxazirela enden bazira. Bai, bai barnean nahiz hor lako uh, uh, kubu batean edo, uh, la, eta haipatuko dugu, de, uh, ya, barnean izatea edo kampuan, haipatuko ah, dugu bai, artista baten, bat. baten, uh, baten uh, esperkentziak. Aldiz uh, lehenik ala ere nahi galdegin, zer diozun bayonaren <laughs> autuaz, bayonako afitxa autatute, dila bi haste ipatu ginituen, bai. eta azkenean lehon erregearen bai. shortzailearen afitxa. Autotuté. Bah, Guinena tout tout relancienne, là, pas ça. Goutikin taia kiteko euh, bochita tiksoi ni samgase voilà. eta Suspenza ondivate non dotique. Jeany Beritso du Barcayo, surtout suena, euh, genre du Verdic belak Ila baitu. Ah, ficha. Bon. Ala. Commentaire riche. C'est tout comme c'est c'est bon. C'est Kusut komentario bat, rabatek reten zuen uh, Ah, untsa da, dute Donald Trump uh, Afitzaren zat Badu pixka bat uh, Ah, bai, zetaket Iakin <laughs> <laughs> berada uh, ere Erregeak uh, Jan duwardionen uh, personale bat zen Aztepenean, ah, derechoa Bayonako Errico Echali uh, Chaldo ezan da, eta aurten uh, Belak ila basten du kitio puntio Bai, untsa Haipatuko dugu uh, Abraham mm -hmm. Poencheval Abraham pon cheval bai. Au bai la artiste. <laughs> Au bai, <laughs> bai tu artiste ko idée beaucoup, Era. Eh? Bai, sinas petit uh, boulou reine yo itena un très bai. Astep maintenant pon cheval. Bai la gomme te qui ne Bai. Uh, adibidez egin suten estakit franciako bi errien artean, ibili oinez, bainan chouchen doanez. Chouchen, duanez. oli afrikan bezala mugak egin suten alik, erregla bat ekin, Bye. egin zuten orako, mara, suten orako maraz ou sen bat. Buzika hondiarekin. Adibidez. Ah, bon, euh, bain, okay. sen sortan in texgarriata ere. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Sa un sen kantori uh, maolet a uh, bide uh, laburrena edo... Ha sakete bada, elle el longa la ruta delet. Elle longa la ruta delet. Echelle txeverri sam... entzut ema gaitu zu. Haupa, <laughs> eta hor berdin, ne ustez, zunuzia ipatzen, hainetz eh? kusibaita, euh, egindu o pale euh, do Tokio, parixen, marxoan hor, zazpiegun edo behatziegun? Behatziegun. Behatziegun, eh? Behatziegun ez arri baten barnean egonda. Bai, eta ez tabakarek bide lehen bisiko obra... Performantzia, perf elertan perf perf luguaz. Obra bat da, ben. Sarbaiten barnean chartu eta egon damola lusaz. Egin du uh, boteila batean. Bai, boteila handi bat, eh? handi bat, Bai, bai. Ta adibidez vigi edo makil batean luse, makil batean gainean egon da ere... Ola, sekitso battegun. Eh mendian CRB Caracole la besala belé etchia pusha du tida tu. Ora il mendila tuait eco baditugu o yaleche ta ez berak emandu sekitso bat kilo ko ochevat. Anivalk boulevard pushatsa noena al igaiteko. Bai bai bai bichada inge al spat denute. Be, bela kareten du, beletako, barneko bidaibat uh, mm. dela, baita ere, uh, elbiaz, ari batean uh, bidaibat da, ari batean delalik, hor charzen uh, da material untaan eta uh, bidaibat den du. Au, oh, jakin barda ole, egoten delalik ari ah, reyan, dena entzuten du, bai, bai, kampoan dena, uh, bela ke, uh, Denna bai. entutendo. Bai, oui, uh, c'est encore arrivée là, voilà, un dia era ikizutena espreche. Uh, Point cheval ya una barnan chardadin uh, da eh, barneko ez da init mugitzen ala basun jatetkoa eta dena bai. Baiteka lekua menan beramugitu gabe. Bai. Beramugitu gabe. Beramugitu gabe bai. C'est encore espai espai tout le coup on dit les quatre char, char, char, char bai. e sen, badu dena. Eh. Dena bizitzeko, hor... Hor batuetan bezala, hor euh, survivalist, hor euh, asken egunaren beldura dutenentzat enzat, euh, bunker edo euh, lorazpiko euh, aterbeak edakitzen euh, dute, enfin, bada iateko, bada... Salgai ah? dira hor, hogeita, euh, boz mila dolaretan ah? okaiten handuzu, Dakota ego aldean dira. Hora komunitario handi bat sortzen ari dira jake izazun, momentuntan. Ze baikora gero ali, eh? Badira beste gauzak, ere adibidez, zore benant pelikulan, edo, dikapak, edo, xartzen da, abele batean. Bai, ez da ezan behar normalki egen, bai, bai, bai, dospaldi atera dela, bera, xartzen aldugu, nikusinon ere zineman. Xartzen da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, du, edo, edo, Hila da, bai. Hila bai. eta beraz usten du azaldian, uh, aski, bere zaldia eta barnean txartzen da berotzeko biluzirik. Holi ba, wow. berraba... Per... What a performance, <laughs> no? Hila, berraba aur er, peliku labat de, de lako, berrak erraten alduzue, ez dela egia, eta ez egia da. Bai. Main versus wild. Humanoa uh, naturalen kontra uh, persoenea nagusiak ere uh, bizitzeko, berotzeko Atimaten du... Bai, gamelu ba. ba, bat. Bai, gamelu <laughs> bat. Barnean hilea xartzen da. Bizitzeko, barneko bidaibat editeko... Zakita hori... gaiten du, eh? eh? Gorputzaren mugak gainditu nahi ditu, ta buruaren akere mentalak, eh? Nahi ba, ditu, gainditu. Yeah. Medikuek, bon, bukailan bedegan ahi otan dira, jakiteko, ya ongidon. Berba, zakit, uh, eksperientiak editen alira al, al, al ere, hor? Bi reziada ala ere, ikusten zuzula, fe... Zaila da, imaginatza, eta zure burua ere behartzea holako gauzak egiten, hori haiten zuen behatziegun pastoitu ahi barne hortan, ateratzen delarik momenturi hor bideuan dugu bo, ahot galdua emaiten ba, du, alta, fe, estu, Lagutzen dute ibiltzeko. Eta estu de? deus egin behatziegun mugitu hortik, fe... Pentsaz, eh, introspekzio barne introspekzioa duzun, eta entzuten zu kampuan pastatzen denaz, barnean zen... Mais bien de pas ça c'est en archidaba. Alors doine bella qui tendu artiste ko cela desparcha patian bai à chacun dessous la ko changement batean ça c'est esta e kinse artiste ko estendu sur etaco et a kitio. Or desparchaudi unique inta ba ba inta mesment du est toute gine nic Ola, bakarek, bakarek, egotea, ribatean, Ouf. ilunpean... Stakit... Gafrouxat, chouetan... <laughs> Klosofobiae... Eh? Oh. Uff, beh, stakit, men a la ere, louse da, bon... Eta <coughs> badal ere, nik galderan ere buruari ginoutana... Olako pertsona hori poen cheval, diauna ikustera kuan... Serre giten arideen, se performantiak beti giten dituen... Ze pertsona izan behar da, eguneroko eh, bizian, eta sendako berak behar hori senditzen du, uh, hain urrun joitea ere olako performantzietan, febo. Ebe, bele dezbatxa ere, da guri gal, galdera pausatzea. Pa Ze galdera. Be, uh, zer da, harreman hori uh, bakartasuna, mm. hienden harremanak, uh, eta zer da, behar da, non noiz bait uh, kokatu, gordetu, eta beste engana joaiteko, mm. zeket. Egera berak jaiten du gaine da, jendean eh. denburatik uh, den atera haizuen eta ahi baten erritmoan sartu nahizuen. <risa> bai, sartuko da aholze batean ez, Lester? Ez aholze, bagnean. Aholzeak uh, aholzean gainean egonen da hilabete bukaeran, no? Martxoaren ah, oita ah, bai. zazpian asiko da. Oiloak bezala, uh, <risa> txitatuko ditu aholze batzu. Ah, bai. uh, Hogei bat, hogeita bat, hogeita sei egunez, hoien gainean egunean ah, da. Vai. Bela kede, behar bat est, ez tuiraten, me bon, lot, lotuada amari edo bai. Ah, Eta, ea am, amaren gorputzan berriz chartu nahi dugun ala ez. Artista bat egoten delalik bele ateleran, saketsan bat egun eta bele obrak egiteko, gero ateatzeko. Se, se, haoda behar desmarcha da huli, eh? izolatu sule barneko bidea egin gero hobekio bateatzeko mm. uh, eta ez politikenak bebezala beti kamponi san komunikazio-inkomunikazio. Azkenean komunikazio. ez dira komunikatzen ari edo ez dira arreman batean. Ez, eta beti uh, beti dira karaskan, beti dira frontean, beti dira haiekin baute jendeak gorze direnak, bai. ikusten ez direnak, eta haien dako uh, panxazen dutenak. Distanzia hartzea ez, hori da? Bai, nigu eh, bai, Mundo, nikuste, bai, bai, Eta hori eten... ikten daire uh, gure mendietan, eh. Ongi da bat zuten joaitea eta baita ere bakarek. Ongi da ere, barneko bidai bat ere da ibiltzea baka ba. e ba, ba bakarek. Ota... Ba, eta artistaen entako eportantea dade bat baten bakarek izatea. Guguet atzeko eta... Bai eta egiazki e, kampoko sarata tika atzea. Puanxe balek, erbagi hindu uh, botehidan selarik, beste arremana suen ork uh, kampoko huyendeekin. Kampukoek ez ikusten bai, uh, bai zuten. Eh? Bai, uh, animaleko boteila batean zen, bai. zuen zena, ikusten zuen kampoan gertatzen zena, besteak ikusten zuen, bera ateratzena, letzen, le bera komunikatzena, lera besteekin. Bai, bai. Hmm? Bai, bai, bada zerbait, bada zerbait. Interesgaria, nik, zirra egitra. Ez nuen ez zazagutzen, eta ikust gai da, eh? bai, bai. Tuitegen txegituko zu, bera, zorai. Bai. Ala bali, bera, tuitegen badin Bai, bai. bai. Marseleko da ez? Bai. Ebe, untsa, horrekin galituko gira, beraz, uh, bahan, gure barnerat schartzea gomen datuz uh, batzutan, uh, zizte obligatoa, ahi batean schartzea baina, ne? Badira beste manera batzuele. Uh, bai, bai yoga, marazkea ere, non bai, right. uh, marazkea idaztea, hilakurtzea ere, yeah. telebistak esktu ematen nuri ez, yes. ez, ez, ez. Eta marazkea egin, yoga egin ez? Ez, in da. Ez in da? Ez in da, ez in da, ez in uh, uh, batzutan... Uh, Eta dimensioen berrizibatean, scharzen ch ahal zila. Ah. Eta scharzen zailadik, e ja, poaz cheval bezala. Uh, Beda karen du, um, vertigo hainitzu kandituen. Olida, da, vertigo bat zun txeka, uh, da el bulu batzuk, hor marazkinen dako. Bon, ebe, itzoyekina gurtuko gira, beraz, Marco Milesker, eta besta liarte. Besta liarte. Puts. eta hitzeta putzen laxter uh, baskaliba eta ipatuko goerdi honetan prefeta Uh, eta emaztel texi batzu biltzen ziren bazkaltzeko martxoaren sortzia egun nolako bazkaria zen zel uh, eta ba instituzioi begira ere jarriko gira, zelanketa anketara maiten duen, Baionako honako erriak gaur martxoaren sortzia izanki emazten eskubiden alde edo eta berdin tasunaren alde, intzarri eta kasetariarekin haipatuko dugu bostak eterdi mementuz, euskal irratietan berriak Zurekin bernadetar gaina. Etarena izaiten alitaiken lehergailuen gordetzeko leku bat atxemandu guardia zibilaki irunaan atxalde untaan, zazpi bidoi aukitu dituzte lehergailuekin bahnean, Espainiako bahne ministeritzak du behiaen bane, iduriz aspaldiko lekuazen, eta errandu inguruetan beste gode lekurik ere izaiten ahal litaikeela. Sute bat goizean hendaiako hezkuntza zentro zerratiaan, iduri zigarreta bat joan litaike kanape baten gehineat eta ortaika biatu litaike suiala da, hor ziren laugazteak eta bi hezitzaileak atera dira jeusgabe, eratik ez dira hori goiten ahalko beste numeit aterbetu beharko dira. Euskal Elkargoko emazte autetxiak elgarrekin bazkaiteat gomitatuak ziren egun, martxuaren zortziuntan, hogoita bos bat bildu dira bai honan Katerin Segen suprefetaren ingurian, departamentuko kontseiluan parekotasuna emaiten dela, eskualdean ere kasikortarat heltzen direla eta beretzat horre bat dela emazte suprefeta izaitea zion. Eta emaztek diote, planning familial, pafeta eta sexisten kontrako kolektibo feministak manifestaldi batetara deitzen dute atxaldeuntan seio honeana baiunako egko etxe aitzinenerat, gora emateen bogoka lemarekin. Biarrieti goiti jamar Euskoa edo Euskal Monetaren ezaguta azteko eskoalehian gaindik urrituko da Eusko karabana aldudetik abiatuko da hori iparaldeko itzulia eginen du, Euskoaz xetasunak emaiteko herri zehi, eta itzulia bururatuko da esko, Euskoaren egun haundiarekin bai Jankontro zurleidok baiunako Atalant zinegelak antolatzen duen zinefestibalaren hama irugaren eta azkenaldia aldia iraganen da gaurtik. Larun batera atlauegunez Atalant zinema kautatu dokumental fikzioak ikusgai izanen dira eta filma ergileak ere hor izanen dira eta hostiralean euskal zinema gaualdia izanen da. Amnitzetan badut sensazio gero eta gutiago ikasten ari naizela. Ego egunero, egunero, zerbait berria ikasten dut zela, ez? Eri eskolatik aratigo, egi Baita tituluetatik aratigo eta, bai, egoezta inoizak gautzen hori dut sensazio, bai. Aste azken honetan, arantzatik, aitziber alman doz. hartzen duena kontsulta zurekin, eta hor sortzen dena, ez? E, alde batetik fizikoa, gertzetik, korputzen mozionala, batzutan asiegi jantzareleko batetik eta gautzen duzu hartzea puntuatean. Amapola Morea, aste bi astetik tig behin euskal irratietan. Nafarroatik berrogoita hamar kilometrotarat, Sorian, Baie de Odieta Kooperatibak sortu nahi du ogoi mila behiko alimaleko askuntza, Esnea ekoizten duten laborariek bizi duten eguera latzaren xalatzeko mobilizazioak orkestu ditu Ene edo Euskal Herriko nekazarien elkartasunak Eldu den apirilaren lehenian Elizondon iragenenda manifestaldi jaundi bat Felipe Txetxipia, Ene Sindikatuko Teknikaria, ostego nuntako gomita goizbegin Irishari atarratze eskubaloi derbia, diokoskamposaioko gai nagusia ostegununtan. nuntan. Irishariko taldeak atxolutuki behar ditu irabazi, nazionalbian egon nahi badu. Larun batuntan auzoak atarrastarak erezibituko dituzte, sibi maila hobea erakusten dutelarik sasoinuntan. Derbiaren nondik norakoak, Solas Gai, Ostegununtako Jokoz beraz, zazpiorenetan, Iri Chariko Filipok zandabahatz, Joko Lari eta Presidentarekin, eta Beniat Larramendinekin, Bai eta ere, Matiotozen atarratzeko Trebetzailea eta Francis Burguburu ko Presidentarekin. Jokoz Ostegunetan, Aratzeko Zazpietan, Zuzenean Euskanejatzietan, Errepika Ostiralean, Atxaldeko Bostorenetan. Itzeeta bo bo itzeeta bo, itzeeta itzeeta Eta prentxan gai nagusiak tenore untaan, lehenik berrian epaiketabat brindixean ez zutela terrorismoa goratu argi gelitu da epaituen ustez. Hau da titulua, tafalean Euskal Presuen aldeko brindix batean parte hartzagatik irulagun epaitu ituzte gaur Espainiako zitegi nazionalean. Epaiketaren zain gelditu dira eta be, Euskal Presuen eta aien senitartekoan elkartasunez. E anatu e, tollatutako brindisan beraz urtero bezala antolatzen dutena, han parte hartu eta terrorismoa goratzea egotzita, gorskala bat ohia jaiz eta Fernando Soto epaitu dituzte egun bi urteko presonegi zigoa eskatzen du prokuradoreak. Eta arena izan daiteken zulo bat, aurkitu dute irunen haure gai nagusi berrian edota kaseta puntu eusen ere, edota media bazken ere, leher dituzten zazpi bidoi aurkitu ditu Guardia Zibilak irungo zulo batean aspaldikoa litzateke biltegia. Bestalde gaurko gai nagusia mahtxoaren sortzia eta berrian tenore untan titulu hau Feminismoa zorozterat deituz, manifestazioak egin goituzte ahatxean iriburuetan. Mundu osoan deitu dute manifestazio eta protestarat, gaurko egunez, eta erakundeta empresak bat egindute lan ustearekin. Bayona Bilbo Donostia gazteiz eta Irunian ere elkartuko dira, hor, itaraz beraz sarri seiontan dela itzordua Bayonan, eta hori loturik artikulu bat iritziak ere, uh, bizir Idaundutenen bozgoragailut tituluarekin, ama bost orte feminizmotik eraldatuz amaren etxea zutik idauteko borrokan etabar etabar berrian adibidez. Edota argian, hoiek uh, ere, uh, segipen berezia, marchoaren sortziaren egun untan. Eta uh, emakume langilearen nazioarteko egunaren jarraipena titulupean mundu mailako nazioartean diren mugimenduak, greba mugimenduak, elkarreta ratzeak dituzte eta argazki eta irudiak, bera, xare sozialetatik, atelatakoak emaiten eta loturik hainbat artikulu iritzi atxe maiten aldituzi ere argian. argian bestalde argia mozalik gabe titulupean. E, Mozaleggaren aurkako bataila hau irabazi dugu argazkitan beraz ateratzen dira argiako langileak atzoko e, garaipenaren ondotik aipatzen e, ginuen bezala, Lehen ere esan genuen, ez genuela uste, jaso genuen zigorean iradokitzen zen bezala, hori baimenik eskatu behar genionik gure lana egiteko. Hoitara zizberaz, Axier Lopez ausiperatua zela, argiako kazetaria, argazki bate maete agatik xare batena, eta nun polizia baten aurpegia agertzen zen. Gazeta puntu eusen bestalde estitzu roblex arangizen karrika ofizialki estrenatu dute egun, emazten azorteko egunaren karietarat, karrika ofizialki estrenatu dute irudiak ere, beraz, proposatzen ditu hemen gazetak eta euskal cinema presente rankontruzio ledok festibalean, baionako atalanta zinegelak, antolatzen du festivala martxoaren sortzian beraz gaur rabiatzen da ameka arte eta urten ere euskal cinema zine, gintzen buruzko eskaintza, berezia, proposatukoute bihar eta ostiralean. Eta media bazken, erri desberdineko dienden arteko eskontzabat, haipagai, urruñako erian gertatzen dena, hauzi bat, hemen bere ziki, baionako hauzitegian, eta be au deal de choral da et d'yann au de choral qui est rendu et c'est à tout de l'heure et refouche au lit Mediabasken chez Tachounak et maintenant dit tous tes rencontres sur les docks et les Eta bukatzeko zudu estekin, zudu tenore untan, hor voko desagertuak uh, nagusi eta gorputz zatiak duriz uh, atseman lituzkete. Hortaz, eta su guzi guziak atseman goituzie eta bestalde bigarren gai gisa bideobat. Uh, nula pasatu da, atentatuen harriketa eta neugriz gainekoa ere, pauen egindutena egun, uh, tiroketa soinuak, keak, boste bat, pertsona, polizia, militar, mobilizatuak ziren, neuntabehoita bat pertsona ere, hor figurazioa egiteko, uh, historia oso bat, atentatu baten inguruan, zudu ez segitu duena! Den bichta buz, uz, pour vous céder généreusement ma place dans les studios de Paris place dans laquelle vous aurez tout le loisir de déployer tous vos gros organes à savoir vos cordes vocales pendant que moi j'enrichis les miennes dans le département du 64 d'un nouveau mot à savoir potota, alors potota qu'est-ce que c'est c'est un terme que les basques connaissent bien et que ma collègue Nora m'a appris à moi En même temps que c'est deux filles de deux ans Potota, beraz, edo potiotia Eta beurrekina Sido beraz bere gaurko Kronika goizuntako Nikol Ferroni Kronikalariak Franzen terren, potiotia ren Inguruko Guguetabat, marchoaren Sortziuntan, ongi egina Eta ongi etorria ere Musique zenterren webgunean berri zentzuetenan duzien na, laster guregomita intzarrieta Beldurrik abeiko emakumeak Beldurrik abeiko emakumeak Beldurra Bel Obedientziaren aizada Janzaren alabak Errekin belza Kanpotik tabarrutik aioak Beldurrik abeiko emakumeak Belsa, kan jodik, tabarrutika Las mulleres de Socha amado, do pelu o odo zertau Las mulleres de Socha amado, do pelu niño, odo zertau Egun un sentico lorico astalam, ma culè le danzarì yak, sabeiro chochua megase rivac, lurrica beco acca poi da mai su, è un de short amadu, de ieus, campo do mercato sau somen desor chamadu e de ieus esta rapa dorme piano inpossibile se a sala te abra silguari ma Bizitzeko posa herri ribarrearen Eskubilean, babestean Ipustizia salatzea, Brasil goa harima Baitasunaren arratzailean Bizitzeko posa herri ribarrearen Eskubilean, babestean Zau osoñoz Dez orte da Daba ia Jaumado Brasil Zau osoñoz Nesorte amado Da Bahia Aumado Brasil Zau os soñus Dez orte amado Dabaria Aumadu Brasil Zago soñoz Dez orte amado Dabaria Aumadu Brasil Beldurigabeko emakumea xagarro italdean zutengin nuen eta segitzen dugu itz eta putzen xeak lorden gure gomitarekin Itz putz Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan. Eta martxoaren sortzia egun, dakizien bezala, emazten nazioarteko eguna, emazten eskubideen, nazioarteko eguna eta emazten borroken eguna ere erango nuke, eta be, gurekin dugu, intza egieta, atxaldeon? Atxaldeon, bai, zurit atxaldeon entzulei ere. <laughs> Bistan dena. Eta aipatzeko zurek ilan, Begihiago egiko etxeek eta egiten aldutenaz, uh, pixka bat hala uh, ere jola handi bat uh, baitute instituzioek normalki uh, gure ingurumenean eta horiek baitituzte ere tresna batzu, Haien eskuen artean eta ba, galdera zen ea gau jatik bidez baiona. Hirik eta hiriburu lapordiko hiriburua behinza e, eta Euskal Elkargoaren gune bilakatu dena ere gaur egun, Baionako eriak gaurko egunari begira zerbait egin ote du. Baionako herriak uh, zuzenki ez edo zehazki ez, baina uh, pentsatzen ginuen zerbait berezi izan antzela gaurkoa, eh uh, eguerdiuntan uh, bazkari bat antolatua baitzen Baionana, eh uh, emazte autetxiak gomitaturik Uh, haien arteko ideia bat izantzen, preseskia Arbonako auzapezak Mari Jose de Mia proposatu zuen, chekulan ez da egin eta beraz gaur egite erabaki zuten eta karia hortara Baionako auzapez bezala ez, bainan herri elkargo euskala elkargokoko presidente bezala beraz uh, Jean René uh, berak eskaini du aperitifa Eta hori izan da gaur pixkat uh, ofizialki egina izan dutena, uh, baionan egindutena, bainan ez preseski baionako, edo ez baionako herriak uh, mm. antolatua. Baionako herriak, ala ere bitza zaipatu dugu, bainan panel bat, uh, beraz, edo kajika bat izendatu du, estitzu roblez arangiz uh, izen pean, eta beraz, uh, bon, errango dugu hau bere ekintza gaur baionarena honarena emazten aldekoa, emengo emazte baten aldekoa. Hori da, hori eta gero, errairen eh, alduguna da, haratsuntan eh, ere, horatuko dutela emazte bat, eta hori, eh, merkatal eta komertzio ganbaran eginen dute, eta hori da beraz nilda juhado, daitzen duten emaztea, bere izena da. da, bai, <gül> Deitzen dena, mm. enpresaburu dena, zesteiko autetxi, eta pixkat bere ibilbidea horatuko dute. Medefikukide da? Hori da, gehiago beraz nagusien aldetik, eta, eta pixkat bere berak eginduen, edo bere lorpenen, lorpenak gora ipatuko dira kari haurtara. Maste, ambizion diko emastearen... Hore da. Hore da, edo lako zerbait. Adox, uh, bon, ebe... Uh, beraz, gaur, bat uh, emaste, haute txena artean... Uh, bon erdi ofizialazen eran edut etzen prentsak usia hor gomit eta gehiago zen piskate guna markatzeko ez? Bai, egiarran gainera aski gaizki hasi edut ezen itzordua manazen eguer ditan, an artean etxegara iaunak aperitifeaskaini toki batean denak etziren jakinean, beraz hasi dira hor politika historio alderdikeria ziren edo ez, baina ez azkenean oartu dira etzirela bakarrik sozialistak ez diakinean, baizik eta beste alderdi koak ere bazirela beraz batzuk gero bazkaria azinoan dira Ola hasi da eta ala ere erranmar da hogeita bost bat hautetsi zirela bilduak bazkaltzeko bon, ezta ez da gaizki kopuru ederra da ala ere eta beraz baionan jatetxe on batean egin dute bazkario hori. Mm. No ziren. No. Bazen Marte piskat da. denetarik tendentzia guztietakoak, eta ba baionatik bazen adibidez kolet kapdeviel edo Silvi Durruti, beraz bi tendentzia desberdinetakoak. Angelutik Florence Lasser hortzen, Odildo Koral uh, Urruñatik eta Jermen Akala ere hortzen, uh, Gislen uh, Ai hau biarritzeko autetxidena, Kristin uh, Marten Dolagarai hau baionako autetxia da ere, Chantal Kerrigan daiatik, Eta nola ez, suprefeta ere Katrin beraz hortzen uh, emazten horatzeko eta pixka bat emazte bat uh, urrun joan uh, daitekela bere uh, bizitzan uh, erakusteko. Mm -hmm. bai, suprefeta, eh? denen ametsa. Eta random bezala, lehen suprefeta eskualdeuntan, eh, Euskal eh, Euskalduna, emaztea dena. <risa> Lapsus polita, ados. <risa> <risa> emaztea dena. Hor uh, duan, uh, ala ere zu horat urbildu zirak, azetari gisa intza, eta mintzatu al izan zira galdera bat, zupiskabat, zenta bo, ala ere interesatzen dugi, gada akutzukeriak diakitea, peitifagin utela genrenek edo Euskal Elkargo pagaturik, entziturak? Aipatu dutela? dutela, ere bai, odil uh, duko jalen kondena, eta ah, ari izan dira hortaz, eta ah, milarria ah, luzatu dugu kazetariek, eta ah, behinan, ez dute deus berezirik ez. Ez deus berezirik, behinan ala ere gehienek sustengo eman diote, bai. eta tendentzia guzietakoak, ala ere hori ohartu dira. Ah, Adoshuri <risa> bon, eta gero ere interes, interesatzen geintuenak, gaur, hormartzuaren sortzia kali, ba, şu prefeta orizanki, eh, autetziak belazemaste utzitechak, oh eta be, galdera zer egiten dute herriko etxeak, zer egiten dute Egoera ainitza, jau egiteko, berdintasunaren uh, lan hortan gero bistan da erasos eksisten uh, aurka, bortxaketen uh, egoera oieren uh, augean. Galdera oiek egin ditu zuzukintza? Bai, egiaran, uh... Katrin zeugen soprefetarekin amintzatu gira ezginuen denbora initz, eta aski arritua izan da galetu diogularik batez ere eraso existen inguruan, ea zenbaki batzu bat zituen, kopuru batzu eta etzuen bat ere galdera espero. Beraz lehenik hasigira berak uh, espikatu du, bera hortzela pixka bat uh, emazteak zerbitzu publikoan, uh, ordezkatzeko eta uh, ordezkaritza gero eta handiagoa dutela, uh, nahiz da oraindik asko baden egiteko ba, Kontseilupartmenko Kontseiluan parekotasuna ematen dela eskualdean ere kasik parekotasuna badela eta gero salatzeko aldiz ba, exekutiboetan oraindik eskas direla uh, ila esarien aldetik, berdintasunik ez dela oraindik. Oh, hori da. Eta beraz pixka bat hori azpimarratzeko bainan galdegin diogunean ea zenbaki batzo maiten altzizkigun errandigu aez ez ez nik ez dut olakorik. Beraz beraz pe, pixka bat gelditu gira harrituak ala ere pentsatu edo batez ere egun hau baliatzen baita ere gisa hortako salaketen egiteko. Bai, eta Pentsatzunt ere ba, ez jakintasun horrek erakusten duela, ere ez dela bat ere lantzen. Justuki gai hori ez dela maiten garrantzirik, ba, era sosik zistei edo emazten kontrako bortizkeriari zenbakiak ukaitea minimoa baita ere eta ondotik, ba, lanketa bat eramaiteko, jen inguruan, ikusten da, azkenean, ez dela, olako lanik eramaitean hemen. Egi behin eta berriz ditugun ezta dira, eta autetxiek maite ez duten eztabaida baida, bein eta berriz, a, aipatu dugu hemengo autetxiekin, ego euskal herrian, maila hortan egin daitekeen lana, ba, segura aski, aski ezbaldin bada ere, bederen publiko eta karrikan salatzen den zerbait dela emazte bat erasotua edo ere hiladen bakoitzean eta beti konparaketa egiten dugu, ba hemen adibidez jakiten uh, uh, dugulari kasualitatez jakiten dugu edabide batek atera duelako edo beste baina zenbaki hoiek ez dira sekulan publiko egiten eta beraz pixkat hortarat joanak ginen eta eta ez dute bat ere konsientzia hortan eta iduritzen zaie um, egiten Egiten diren urratx txipiak e, ba, jadanik ez direla gaizki, eta ez dute baitezpada publiko egitaren a, beharra ikusten. Bai, alde intimo hori beti a, aipatzen da, egan ez, etxeko aferak direla, eta... Mm -hmm. eta... Beti erraiten da... A, Omizio, omizidio edo erailketa bat dela, eta sekulan ez da, erraiten, erailketa, matxista, sexista edo izan daitekela, beti da, ara, erailketa bat familiaren baitan gertatu dena. Uh -huh. Eta iztegian, ez da, aldaketarik senditzen, egia da, Baionako festetan, batez ere urte batez, Bizkat behar bada kampaina bisualago e, bat izan zan, gehiago ngeiago bortxak eta ogoita presondegi, Bye. gisa hortako mezuak ziren, baina gero Gero, bai hori da. Gero ez da senditzen lan sakonago bat eta eta nik pertsonalki eh, ez edutzen ditzan ere interes hori. Mm -hmm. Ba bai, hori argidan aski, eh? momentuz, ez dela ulakori gero galdera da zergatik, ez ea den emengo elkartean erritaren implikazioan ez delako investeisen hitzen, baina pentsatzen nago Euskal Herrian baikira, ba ega Euskal geroztak gehiago lantzen den gai bat, baita, uh, bai elkartean aldetik eta baita instituzioen aldetik, donostiaren adibidea dugu, hemen hiriburu nagusi bat, hemendik dik urbildena, bai honetik, e, ez da, bat bide erez, eta e, egun dibidez, e, ba, dirazpen bateratu bat egindu erikoetxeak, etxeak, zapesak, eta engaiamendu batzu beraz e, emanez. Erakundea dirazpen bat onartzen dugu. Egun hori emakumearen nazioarteko eguna baita. Gogora ekartzen ditugu legeak, hitzarmenak eta planak. Elburu dutenak emakumeen berdintasun baldintzak hobetzea. Planetaren luze zabal osoan. Hala eta guzti ere, desberdintasunaren arrakadek bizirik jarraitzen dute eta emakumeen kontrako indarkeriak ez du etenik. Donostiako udalak, itzematen du emakumeen eskubideak defendatuko dituela, eta emakume, eta iriko emakume eta gizonen artean, berdintasun osoa lortzearen alde lan egingo duela. Horregatik, bere esku dauden giza baliabide eta baliabide material beharrezko guztiak, alde egin horretan jarriko ditu. Zatinho bat da hemen, eh? auzapesa mintzoda, gero bestaute ere itza hartzen dute, olako konpromisu batzu hartzen dituzte, helburu batzu ere maiten dituzte berdintasunaren inguruan, eh, erasoena aurkako bojokan, elkartekin elkarlanean, oiakinez, ala ere, azpimagatzen aldugu, ea jotako uh, kide dela donostiako auzapesa, eta hori, bo, jargonetxe garai... Uh. Eta aiotan, zoinu, behintzat, benen, neizbait berdin. Baina, mointezgarria da la ere eta argi garria, edo fe, behintzat uh, azpimarratzekoa, e, hemen olako lanketarik ez dela eramaiten. Bon. falta bai badela la ere azpimarratzena aldugu berdin aparte ba Horten emasten buruka hortan planning familiar la berriz piztu de ere, hori faltan nei izamaitzenen urten etxi baitzena? Bai, hori da, etxi zuten eta beraz berriz ideki dute permanentzia bainan ala ere azpimarratzekoa da ez dela egungu sizidekia ta errantuten bezala permanentzia batzuk zirela eta hortan geldituko dela momentuz. Bai, aski bai aski stele eta aste da bakarik, mu oste dute eh, eta bai ez dute aski genderik era sortan aritzeko eta gero bestalde beraz elkarretaratze bat be lastertxietan izanen baita baionan baionako erriko eh, txaren ainzinean horiek elkartek deiturik Berdin, altetxe bat edo bikusiko dira, ursaian ikusten dira. Ez dugu izenik ezanen, uh, ebe intza agieta, mil esker gurekin egonik. Eta badakizu, normalki, aspaldi bukatua abargin uke uh, gure lan, eta badakizu zergatik? Egia. Badakiz zergatik? Bai. Soldata desberdin tasunagatik, eh, omen diote iruak ogoi gutxitan bukatua behar ginuela gure lana, bai. behar ez etxera joanen gira. <laughs> Beharko ginen bai etxean izan tenuruntan. Frantxes uh, lantxarien uh, araberakoa, ara kuri hatian ez daula, kurik, ez. beste naz, Nos. kasu, miliske egin zela. Bai, ego. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal Eta hitz eta putzortan bukatzen da, bihag behiz elkartzen gira, bostak eta seiak artean, eta hosteguna da bihag, tabai. Fred Begoet, gurekin izango da, eta aldeontan, anariren azken diskoa entzunaraziko dauku epilogo bat izango da. Eta gurekin izango da, ere intxugu, maia muruaga, kantuzkantu, saio azaritzeko, eta beste, eta beste, eta beste, eta beste, eta beste, eta beste, eta beste. Seiak euskari gaitetatik.